u našim druženjima subotom i nedjeljom oni koji su bili prisutni svjedočili su da smo govorili o jednoj najvećoj prizi u najtežem danu sudnim danu ono zašto će se vjernik i vjernica ponajviše sutra brinuti na sudnjem danu sudnji dan sam velika briga u i na njemu postoje, dakle brige postoje momenti kada će vijednik i biti posebno prestravljeni. A to je dakle prelazak preko sirata. Na domak dženeta. Došli smo na domak dženeta. Treba nam samo da preizimo preko sirata. Iznad sirata. Sirata je postavljen iznad dženeta. Prošla je podjela knjiga. Prošlo je vaganje dijela. Naša dobra dijela je prevagnula Međutim, možda među onim lošim postoji dijela koja nam nisu oproštena. Postoje grijesi koji nam nisu oprošteni. Allah nam nije otrostio. Zbog njih moramo možda da odgodimo uđenima. Oni kojima bude tako određeno, oni će spasti sa sirata. Prilikom svoga prelaska preko sirata, spasti sa sirata uđenima. Dakle, bilo je dva predavanja. Prethodilo je dva predavanja o siratu.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 i postavljen kroz tmine. i mi treba da idemo nema tih ještina, nema tih sposobnosti s kojim bismo mogli preći preko takvog sirata sutra na sudljen danu gleda se samo na iman i dobra djela. samo na iman i dobra djela sirat koji je dug i dug oni koji se sjećaju spomenuli smo hadis Ajše kada je upitala Allahov Alihi salatu o značenju A reci Allahu subhanahu wa taala sura Ibrahim: "Yevma ma tubaddal al-ardu ghayran al-ardu wa as-samawat." Onogdan kada se zemlja zamijeni drugom zemljom, a i nebesa. Gdje će biti ljudi? Sunje dan, na sudnjem danu, kada se zemlja zamijeni drugom zemljom, na toj zemlji bi trebali stajati ljudi. Gdje će biti ljudi? A kada se zemlja bude mijenjala? Pa rekao na sirat, kako stojite divamo sina?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 Nakon Allahovi imenosti, i Allaho dozvoli pomoći u našem prelazku preko sirata. Zatim smo spomenuli određena stanja ljudi koji će prelaziti preko sirata, pa će neki preći brzo, spretno, zbog svoga imana. Poput sjetljica, poput trta javka, poput brzog vjetra, poput brzih kolja. Neki će prelaziti skoro, ali će ipak preći. Poput onoga koji će zadnji preći, tako ako se sjećate spomenuli smo, ko će zadnjih preći,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 spadanja sa sirata u džahennem, ukrenut ću se prema siratu i reći neka je uzvišen, neka je sladen onaj kojima je tebe spasio. To isto je meni dao ono što nikome nije dao. Allah mi je dao ono što nikome de, nije dao. Svojim očima sam vidio svoju kaznu, svoju pat i Allah me je spasio tude. Neki će dakle prema sporu. U svom tom sporom prelasku bit će izloženi brojnim kaznama, brojnim tagobama na siratu. Mi smo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 Sporo prelazio preko sirata. Zašto? Zato što je sporo preko siratom Mustatima prelazio na Dunjavu. tu što se držao slaboviraj na Dunjavu. Jedan korak naprijed 20 nazad. Jedan korak naprijed 20 nazad. Siratom Mustatim na Dunjavu jeste sirat sutra na Ahirel. Iznad džehendama do džendeta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 neka se ne što je njegov babo bio hađija, što je njegov djed bio hađija, što potiče iz ove i one borudice i sl. Borudice, halfize i se sutra, imam i dobra djela. Od te goda strahota na siratu, prilikom prelazka preko sirata, jesu i ove džahennemske tmine. Dakle, sirat će biti postavljen kroz tmine. Preko tako oštrog, tankog, liza ovog sirata treba hoditi i još postane otmijan. Time će se još više povećati strah kod vijednika i kod vijednice. U hadisu Ebu Horeele radi Allah spominje se da je Allahu poslanika alihi salatu usallam rekao zar mislite da je džahannemska vatra poput vaše vatre poput ove na dunjavku pa je rekao ona je mračnija, tamnija od tmina u velikim dubinama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 a možda tamo vreba, opasnost velika, zastali bismo mnogo puta. Pa sada čekali da još neko najde, pa da idemo s njim. Pa čekali, pitali se, je li to doista taj put koji vodi do tog mjesta, ili ne. Možda bismo se i vratili, ću tim sutra na siratu, nema stojanic. Budeš li stojao? Doleze džehemnemski plamenovi, doleze džehemnemske kuke, ne možeš se vratiti, vola da ideš dalje. Nema drugog zaobilaznog puta.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 Sada je došao trenutak razdvajanja između vas po lice miri mojih isklidnih robova. Sada je došao trenutak kada se svana ismijava, pa će reći Neko će reći bilo ko. Ne mora to biti Allah. Ne mora to biti neko od poslanika, vjerovjesnika, od nekih posebnih vjednika, bilo ko od vjednika. Reći će Vratite se na trag. Pa potrašite svjetku. Gdje? Gde se to što je trebalo obezbijediti na dunjavu? Imam više ni še dunjak, neimam. Akhirate na Vratite se. Vratite se i tražite svjetlo. Vratite se na dunjak. Nema dunjak. Došao je čas tismijanja s njima. Katori bebeena pa um bisuril lahu batimuh fi rahna wa zahiruhum min qiblili a'dad. Patchiz na junih biti postavljena pregleda, Razdvojite se iskrenih robovi vjernici od licemjera. Unutar, dakle, te pregrade bit će milost od strane vijednika koji su već u prolasku preko sirata bit će milost, a ova na koji su ostali, licemjeri kako stoji u hadisu, odnosno predanju, džabra i ne abilaha, njihovo svjetlo će se ugasiti. S njihove strane bit će kazna, bit će patnje. i popadaće sad sirata u džahennam. Kaže Allah subhanahu wa ta'la dalje i unadunahum elan nekum nakum dozivaće licemjeri vijednike zar nismo bili s vama, kako? S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 od zarzebine, bejne, zalike, la ila haula, ola ila haula. Bili su između ovih ili ovih. Ne znaju kome da se priklonim. I licem jer su najponiženiji na tunjavku. Strahuju od jednih i od drugih, zato gledaju da udovolju jednima i drugima. I vijednicima, kad su s vijednicima mi smo s vama, kad su sa nevijednicima mi smo s vama. Najponiženija vrsta sutra u najdublje slojeve Jehanneva. Zbog toga. Jeste, ali vas je vaša pritvornost, vaša Vaše pretvaranje uništio. Iščekivali ste. Pretvarali ste ste. Sumnjali ste, jel ovo na čemu su? Allah robovi, je li to istina? Nema drugog puta, jeste istina. Sumnjali ste, sporo hodili preko siropom u stakima, niste ga htjeli u svojim prsima, zato vam danas nijemam preko siropa, tuđeneta. I vaše puste želje su vas zavrnale, sve dok nije došla Allahova odrmpa i šeitan vas je o omano fa riu malai u khad min kum fidya tu wala min alladina kafar ma'akum min nar hiya maghalakum wa ba'sa al-masir betna istum ayd danas se od vas o licemli i vi takoder o oh, medjedincine neće nikako odkupnina uzeti nema toga čime biste se odkupili od spadanja u jehanam vaše konačno bodovište vantra o njemu ćete borati a doista je ono užasno boravište pa izovi kuranski ajet sura hadid vidimo prijeku potrebu izgradnje imana i jačanja svoga imana. Kako stoji dakle u hadisima da naše svjetlo sutra preko sjerata ovisi od tog, od tog imana. Zato dakle moramo graditi kod sebe iman. Kako ćemo ga graditi nakon ulaska u Allahnu vjeru? Graditi ga svojim dobrim djelima. Svojim dobrim djelima. Zatim iz ovih kur'anskih ajeta vidimo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 hoćeš li mi nešto prenijeti od Allahov poslanika alihi salatu sam što si izravno i ti čuo. A ja ću gledati da te saslušam, da te razumijem i da to u svome životu primi. Pa kaže, učinit ću to. Čuo sam na ovome mjestu na kojem me ti sada pitaš od Allahov poslanika i salatu sam Izrael. Od nas dvojice, mimo nas dvojice, nije bilo trećeg god ljudi, pa je pa oni svi svi. Pa drugi put, pa treći puta, četvrti puta kada je došao Ispričao je hadis o trima kategorijama s kojima će se potpaviti Čehamnamska vatra. Koji će biti prvi bačeni sutra na sudnjem danu u Nisu mnogo božci koji su obožavali kavorove, sunce, mjesec, kipove i ostavljaju. Nisu el-mukitavni. Već, znate, onaj koji je pogino na ovom putu, tvrdio da je pogino, da je dal svoje živote radi uzdizanja Allahove riječi. Pa će biti doveden na sudnjem danu i pokazati mu se blagodat koja ga je čekala da je doista uzdizao Allahove riječ. Pa će ga upitati Allah Subhanahu wa ta'la šta si uradio svojom blagodati koju sam ti dao? Vite, kakva ogromna blagoda. Pa kaže, uzdizao sam tvoju riječ. Lažiš, reći će Allah. I svi prisutnići će reći, lažiš. Borio si se samo da se kaže kako si junak. I rečeno je, na dunjalkodanosti nema na ahiretu ništa. To će biti uzim za noge, podignut i na svome licu, na svoje nosu, na saluvat, tako je i bačan i džahnem. I drugi, koji je samo svoj imetak podijelio, kada bude video u svojem mjestu i bude upitan za tu glagodalstvo, imao imetka ogromno i dijelio ga, što kažem, stariji šakvom i kapvom,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 šta se radi ovo bez mojem blagodati nema več je blagodati od te da ti Allah požari šerijsko snem dokaze to je hmm. taj šerijsko znanje najveća blagova šukur rabbizidni ilma qur rabbizidni ilma ja rasul muhammeda gospodara moj povećanje stanje nema u kur'anu da nešto drugo od Boga ko sami kalihi salu Jema Allah dame, da me, da poveća. Allah subhanahu tala svoje roboje upuće na najbolje. Pa će biti upitan zbog čega robe, zašto si dijelio, sticao i dijelio širje svoje znanje. Radi tebe, širio tvoju riječ, lažeš, već si to radio samo da se kaže kako si učen, kako si, učen, kako si znam. Pa je to rečeno, danas ti na hrde to nema išta. Ko ne bi volio da bođe s ovim blagodatama sutra na da imao šarijetsko znanje, imao imetka ima i djelio i čak udjelio i svoj život. Zašto ovakav njihov završetak? Zato što nisu vodili računa o svome srcu. Zato Muhammed ali ih salatu za stvorenje najbolje Allahov, stvorenje najčišćih prsa, najčišćih srca, ali najčišće je učio do Allahume, ja mu kalli velkulub, tam bit kalli Allahu moj, gospodaro moj, ovdje koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Allaho poslanika alaihi sallat, koliko smo mi u potrebi za ti. Iz ovog hadisa u Horele se ubiđa velika potreba za srcem, da vodimo priko srcu. Zato ćemo uz Allahovu dozvolu od ponedjeljka, u ovom terminu, od Akšama, da ja ću govoriti o tim dijelima srca. Dakle, deset dana do, inša Allahu Teala Bajramu, do Bajramu, do samog Bajramu, govoriti o iskrenosti. Zbog čega trebam biti iskren? Kako biti iskren? Koja djela da činim, da povećaju moju iskrenost? Šta znači biti ubijeden u Allaha? Allahu u Allahoje narodbe, Allahoje zabrane. Kako da budem ubijeden? Šukr.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 Što znači istinski se osloniti na Allaha šupanavutavu. I druge teme, zatim također o bolestima srca, o slijedjenju, strasti, u vjeru, o obolosti, o umišljenosti, ono što nas raza u svakom vremenu. Pa koliko možete, odazovite se. Ako Bog da, ako to bude vaše zahtjev, opet kako skriptu da pripremimo ukratko, da možete pratiti, da postavite nešto iza svoje porodice kod kuće. Dakle, velika potreba da vodimo računa o svome srcu i o svome i nami. Oduži Dakle, u našoj vjeri, islamu, spomenuta su dijela budemo li ih činili, imat ćemo sutra svjetlo, svjetlo sa sobom na sudnjem danu. Na sudnjem danu priliko prelaska preko, preko sirata. Ta dijela su brojna. Nemamo vremen da ih mnogo spomenimo, nabravimo, nešto ćemo večeras, dakle, da ih spomenimo. Sutra također u ovom terminu ima dakle još jedno predavanje vezano do sirat koje uvačemo inša Allah u koja svoga sahibiju strovaljuju sa sirata, sa sirata u djehannam. Nije isključeno da čovjek ima i namaz, i poz, i zekat, i hajj, i dobro činjstvo prema roditeljima i, i, i, i sve ono što smo spominjali i što ćemo večera spomenuti, međutim, bude nešto ima tih dijela koja ga strovaljuju u djehannam. Čućete hadis u kojem se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 Ako se nije mogućnosti, onda obavljanje namaza u njegovom prvom vaktu. Pod čuvanjem namaza misli se na obavljanje namaza u njegovom prvom vaktu. Odmah, čim nastupi. Pa ukoliko smo kod kući, onim danima kojih nam ne radimo, u smo, gledajmo dakle, ako ne možemo da odemo nešćet, gledajmo čim nastupi da klanjamo. Ja li svojim kućama kad klanjamo? Ima li je zana u našim kućima? Učimo li da postičimo svoju dječicu na ezan, nekak, malo osjete i u svojim kućama jel, tu islamsku atmosferu. Mnogi od nas što prije kako kažu da se odruže, da otkvitaju, ne smije dakle, da to bude kod nas. E tako dakle, da provuđemo ezan, pa da kažemo djece kako se ponavlja za ezanom, pa kako se uči salavati, zatim se uči dova s kojima se postiži, s kojim se postiže šefata, lobo, poslanika i salatama, o čemu smo govorili prošli puta, pola kojeli da se konja farb i ostalo u prvom trenu došlo u hadisu da je Mosa Al-Sarija radijallahu ta'ala da je rekao čistoća je pola imana čistoća je pola imana riječi Alhamdulillah ispunjavaju vago a riječi Subhanallah Alhamdulillah ispunjavaju sve što je između nebesa i zemlje Al-salatu Nurun namaz je svjetlo jasno As-salatu nuru, namazi svjetlo. O sadaqatu burhanu, sadaqa je burhanu, sadaqa je burhanu. U komentaru ovoga hadisa Ibnu Rajiv Rahimahullah u kaže burhanu ima značenje sunčeve svjetlosti. Burhanu jeste jasan dokaz, čvrst sadaqa je čvrst dokaz čovjekovog imana jer, je dakle, slična riječ postoji kod nas, sitk, jel' tako, sitk, iskrenost. Od te riječi dolazi i sadaka. Onaj koji udjeljuje na Allahom putu radi Allah, to je, dakle, dokaz njegovog, njegovog imana. As-sadakotu burhanum vosa urodija, on, istrpljenje je također blistavost, pa dakle, ova djela, ustrajavanju obrvenu namaza, razlog su postizanja svjetla na sudnjem danu, zatim sadaka, zatim strpljenja. Došlo je posebno vezano za namaze koji se obavljaju u tminama, dakle sabah i jaci a namaz. Kako je došlo u hadisu, Erasa ibn Malika da je rekao u Bogu, poslanik alihi salatu esalam, obraduj one koji odlaze do mjesečida po tminama sa potpunim svjetlom na sudnjem danu. Obraduj one koji odlaze do mjesečida, dakle čega? Radi namaza po tminama u tminama potpunim svjetlom sutra, sutra na sudnjem danu tako je sabah i aciana nas Hafiz ibn Rad ibn Allahu ta'ala kaže na sudnjem danu dielice će se sjetla shodnu ljudskim mjerama dielice će se sjetla shodnu njihovim djelima a ciana nas vjernicima na hilatu biti svjedok i ahmedskim znamama dakle sadaka također zatim strpljenje na Allahu i na Allahovoj odrbi to po pojedi učencima hadisa muhaddisima učenje sure al-kahf petkom Učenje sure Al-Kef petkom razloge za dobijevanje svjetla i na Dunjalku i na Ahirtu. Kako stoji u hadisu Abu Sayyid al-Hudriya radi Allahu Teheran, da je Allah, uposlanik Alihi sallatu rekao, ko prouči suru Al-Kef petkom, podarit se svjetlo koje će ga osvjetliti između dvije čume, u drugom rivajtu stoji i bit svjetlo na sudnjem danu. Kažem po pojedinim učenjacima jer pojedini učinjaci ovaj hadis smatraju, je li slabim odnašnjeno, to nisu riječi Allahov posl. nika alihi sallatu sallam, već Abu Sayyida al-Hudriya. Dakle, ovo nisu riječi Allahov posl. nika alihi sallatu sallam, već Abu Sayyida al-Hudriya. Ljudim kažu opet Abu Sayyida al-Hudriya, nije to mogao da kaže, evo ceb, jer se govori o nagradi. Govori se o nagradi, posebno je li na ahiretu. Zatim, ustrajavanje učenjim sure Al-Baqara i Al-Imran. Učenjim sura Al-Baqara i Al-Imran. To što je hadis od Abu Mamana radijallahu an, da je Allahu subsanuhu te alayhi salatu wasalam naučio Kur'an, jer će doista on doći na sudnjem danu kao zauzimač za one koji su ga učili. Učite Zehrai Al-Baqara i Al-Imran. Učite Zehrai Al-Baqara i Al-Imran. Kao Al-Munawi značenje Zehrai. Elif ba Zehrana jeste ba svjatla. Ba svjatla.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 Samo pet minuta. Opiši mi svoga gospodara kojim padaš na srešću. Mnogi od nas bi zakovali. Zato smo u velikoj nasušnoj potrebi da se upoznamo sa lovnim menima, lipim imenima i uzvišenim svojstvima. Kakva uticaj u našem životu taj na natrebe da ostaje. Također, mnogobrojni su savjeti ovim surama El-Bakarati, ali u mnom zbog toga će biti i razlog na Dunjanku i na Aheretu. Zati učenje i poštovanje Allaha je knjige Kur'anikirima razlog je postizanja svjetla na suđenjem danu došlo Juhavisu, Durejde, je u hadisu Buharija radijallahu ta'ala da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko bude učio Kur'an podučavao o njemu i radio po njemu njegovim roditeljima na suđenjem danu daće se kruna od svjetla čija je svjetlost poput sunčevej svjetlosti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 Ja treba mega. da on svoj život za te Trči tamo, trči vano. Da bi imao kao i ostala djeca. Da bi živio kao i ostali. Da ti duša za ničim ne uzdehne. Da imaš kao što drugi imaju. Samo jedno si inko djelao. Zad me znaš? Šta sam sve dao? Išao u tuđinu, redite. Ostavi ovdje. Samo jedno. Babu, da je Dunjalog sve bi dao. Ali danas ništa. jedno ne mogu ti djelao pa onaj koji želi da datne mnogo, mnogo toga svojim roditeljima neka učina dunjalka Kur'ana. Neka učina dunjalka Kur'ana, Hifza Kur'ana. Ugradite šta će se dati njegovim roditeljima. Kada će se ovo dati njegovim roditeljima, šta će se onda k njemu dati? Kad se ovo dati njegovim roditeljima, budu li vjernice, šta će se onda njemu dati? U hadisu Abu Hurairi radijallahu talam kaže se rekao je Boga poslanika alihi salatu samom na sudnjem danu doći će se sa učačem Kur'ana pa će se reći gospodaru krasi ga, podali mu njegovu kras pa će biti data mu kruna plemenitosti. Zatim će se reći povećaj mu zid gospodaru, daj mi još više pa će mu se dati ogrtač plemenitosti. Zatim će se reći gospodaru, budi zadovoljan njime pa će Allah biti zadovoljan njime.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 dosta na njoj njih djehem treba svjetlo. Učinjena nepravda na dunjavku bit će razlog tmina na, na ahiretu. Ukoliko će nepravda biti razlog tmina na ahiretu, onda inša Allahu ta'ala pravda, zastupanje pravde, borba za pravdu bit će razlog, bit će razlog svjetla. Zatim traženje šarijetskog znanja, zasigurno. Dakle, to je, to je svjetlo i na dunjavku i na ahiretu. Došlo je u poznatom hadisu Abu Huraira radijallahu ta'ala koji je rekao Allah je poslanika salatu, esalam, koji zabere put da na njemu traži šarijasko znanje, Allah će mu zbog tog puta olakšati put do dženneta. Olakšati put do dženneta. Pa kažu put i na dunjavku koji vodi do dženneta. Svakako, onaj koji ima šarijasko znanje i iskreni u tom znanju, on najbolje poznaje, Allah je propisa, Allah je narod, Allah je zabrana, Allah je granica. I toga se, toga se jel, i drži.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 kada se učeni budu kretali sa svjetljom svoga znanja. Zatim ono na što se žalima Allahom danas ljubav, iskrena ljubav radi Allaha. Iskrena ljubav vradi Allaha subhanahu wa ta'ala sutra je razlog posebne svjetlosti. Posebne svjetlosti na sudnjem danu. Brojni hadisi govore o ovome. Jedan od hadisa jeste hadisebu Malika Rešalja radi Allaha udalama i Allaha poslanika alihi salatu uslama rekao o ljudi, o ljudi poslušajte i zapamtite.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 Pa je jedan od Arabljana. A poznam to vam je iz Kur'ana, kada Allah govori o njima, spomni ih kao da nisu imali edeba. Oni koji su sjedlili u halkama Allahovu poslanika Alihi sallisama, koji su bili mještani, stali su kako se obhoditi prema Allahovu poslaniku Alihi sallisama. Čuvali su ga Allahov poslanića, Allahov vjeruješ se. Tuk dolazi Arabljan, ono koji je živio izvan Medine, živio u pustini, ne poznaje nikakav edeb o Muhammed. Ustoja ravljani odma kaže Allahov poslanič, ni vjerovjesnici, ni šahidi, a zavidići i vjerovjesni šehidi ko su onda ti, nisu ni vjerovjesni šahidi, a zavidići ni vjerovjesni šahidi ko su, pojasni nam. Pa kaže Allahov poslani, wasalam, prije svega se nasmija, obratoval. Pozavio se njegovo lice zbog tog pitanja da pojasni, pa kaže to su ljudi iz raznih porodica, nezjedne, da ih nešto veže već iz raznih porodica. Između njih nema rodvinskih veza, ali su se voljeli radi Allaha. Ali su se voljeli radi Allah. Allah će im postaviti mimbere od nura, pa se dati da sjednu na njih. Njihova će lica svjetliti i njihova će odjeća svjetliti. Drugi ljudi će biti prestravljeni na sudnjem danu, dok oni nikakvog straha neće osjećati. I poznat vam je onaj slučaj kada je Ebu Muslima na Havelane prvi puta to što sam ode ovdje, Srebu za ibn Džebela, radijallahu ane, Damasku. Kaže, došao je ovaj skup i zatekao tamo mladića, oni ga i oni mu odgovaraju, kaže, čim sam ga vidio, zavolio sam ga odmah. Ebu Muslika čim sam vidio ga, odmah sam ga zavolio. Kaže, sutra ću požulit, da kažem da ga volim, radijallaha. Jer je došlo u hadisu, jel, kada nekoga zavolite, obavijestite kada da ga volite, radijallaha. Kada nekoga zavolite, radijallaha, obavijestite ga. O tome, to će uticati sa ti jeli na vašu dvodajnú vesu, čvrstiu vez, Kaže sutra čo porani ty, ga dočekam, dom mu kažem, tak ga volim radij Allah. Učutimu. Nemožeš as halba pretači. As halba Allah poslal Mika Alihi srbova. Tu sam nemoguće da pretekniš. Kaže došao sam poranil, došao umestil. Začekal sam veľkak uklanian. Prvý umestil. Moaz je došao. Kaže pa sam zjevo izanien a on klanian. Začekal da završi, pa sam došao izpred njaka. Za obvišao i došao isprednika. Kaže, došao sam, da ti kažem, da ti volim radi Allaha. Pa me uzal za ogrtači priluko. Kaže, sigurno radi Allaha? Kaže, sigurno. Sigurno radi Allaha? Kaže, sigurno. Kaže, Kaže raduj se. Em šir, radostan. Čuo sam Allahov poslani karihi salatu sam kako spomni od Allaha tako hadis kuci. Da je Allah rekao, moja ljubav je obavezna onima koji se to dovolili radi Allaha. Allah kaže, moja ljubav je obavezna. Obavezam je da zavolim onoga koji voli drugog svoga brata radi Allah. I brojni drugi hadisi koji govori o ovome. Ali dakle, nije to samo na riječima, mi će to prije svega iskreno u srcu. A zatim i dijelima da se dokaže da volimo jedan drugog radi Allah. Zatim, ispunjavanje potreba drugih muslimana i oklanjanje njihovih tegoba. O ovome također govori brojni, brojni hadisi. Zatim, gajenje sjedih vlasi u kosi u brati. Mnogi od nas, kad se pojavi prva bila, tecka v makarži kupatila, ili kniha, farba, ili ha, pa se čovjek stydil, možda istrbne, ili ofarba, ili sl. Naka nečiniti. U hadisima Allahu, poslanike Alihi Salatu sam za sjedu vlas, makar jedna bila, obećava se velika nákada. Pa je došlo u Hadisut al-Bala ibn Ubejda radijallahu an, da je rekao Allaho Poslaniče alaihi sallatu wasalam, ko osvijedi jednu vlas u Islamu, ona će mu biti svjetlo na sudnjem danu. Pa je jedan od prisutnje ustao i kaže Allaho Poslaniče, ima pojedinaca koji uklanjuju te vlas. vlasi. Pa kaže Allaho Poslaniče alaihi sallatu ako hoće, neka uklone svoje svjetlo na sudnjem danu. Ako hoće jednika utlomiti svoje svjetlo na sudnjem danu. Također u drugim hadisima, poput Hadiza je dobrojde radijallahu tana spominje se, da će za sjede vlasi u Islam, dakle onaj koji je ostari u Islamu, na sudnjem danu dobiti četiri naglede svjetlo na siratu, za svaku sjedu vlas dobiće jedno dobro djelo, izbrisat se jedno loše djelo i kada Allaha poveća ćemo se za jedan stepen. Za svaku sjedu vlas povećat ćemo se jedan stepenom džanetu. Dakle, rekao je Allaho poslanika alihi sallatu sam ne čupajte sjede vlasi jer će ona uistinu biti svjetlo na sudnjem danu. Ko sjedi jednom glasu islamu, za njom će mu se upisati jedno dobro djelo, oblicati jedno lošo djelo i podići mu se zbog nje jedna, jedna deređava. I ovog hadisa i sličnije hadisa vidimo da koji nas u našoj vjeri ništa nije džaba. Ništa nije džaba. Allah ti naredio, naredio te Allaho poslanik drži se od toga čvrsto. Neće biti nikad bankrov, nikad nagubitko. Što god ti Allah kaže, to je za tebe dobro. Allah ti naredi, naredio ti Allaho poslanika, ali i sada sam da je to za tebe dobro. Ono što ti Allah zabranio, znaj da je dobro. Allah ti zabranje. U tome je kori za tebe, da se toga ostaviš. Nije ti Allah džaba. Jel'i, to zabranio. Zatim činjenjem dobročinstva onima s kojima su tvoji roditelji održavali veze dok su bili živi. Nakon njihove smrti da ti održavaš veze s njihovim prijateljima. Razlog je zadobjevanja sutra svjetlana sudjima danu, odnosno gubljenja, ako prekinemo te veze. Došli u do hanisu abdullaha i unamera radijallaha anhoma, da je jedan od arabljana prošao pored njega, putovalo je, prošao je pored abdullaha i drugih. Pa da abdullaha Kaže, jesi li ti zim tog i tog? a kaže, da, sadčekaj. Zatim je jednom od prisutnih rekao, ide, dovedi moju jahavicu dao mu jahavicu, skinuo imam svoju imamu skinuo, zavezao mu imamu i kaže nastaviti svoje putovanje. Povi pa prisutni, začuđeni, kaže Abdullah za je bilo dovoljno da mu drneš dva dirhema i... Ajde, neka nastavi. Kaže, ne. Čuo sam Allahov poslanika Alihi i salatu sam da je rekao Čuvaj prijatelje svojega oca, ne prekidaj veze s njima, da ti Allah ne bi ugasio tvoje svjetlo. Čuvaj prijatelje svoga oca, ne prekidaj veze s njima, sa njegovim prijateljima, da ti je Allah ne bi udasio tvoje, tvoje svjetlo. Talman Ali Rahimahullahu teala, svojim od hafiza Irakija, da je rekao moguće da se ovdje pod svjetlom misli i na svjetlo i na duđanku i na hiretu. I svakako dobiti Allahu Subhanahu wa ta ta'la da nam podari svjetlo. Dobiti Allahu Subhanahu wa da nam podari svjetlo, upute i na duđanku i sutra svjetlo prijelkom prelaska preko sirata, iznad jahennama do dženneta. Poznat vam je dobro Hadith ibn Abbas radijallahu anhum, da je jednu večer boravio kod Allahov poslanika alihi salatu wasalam, pa nam prenosi taj događaj da je Allahov poslanika alihi salatu wasalam u noći nekoliko puta se budio, čistio bi mi svakom svoja usta, svoje zube, zatim bi učio zadnje ajte sure Alu Imran, zatim bi učio dovu Allahummeđ'al fi qalbi nura, o fi lisan i nura, o fi seb'i nura, jel'i do kraja, nekima poznate, jel'i dobro. Gospodaru moj, Podari, podari mi svjetlost u mome srcu, na mom jeziku, na mome sluhu, podari svjetlo ispred mene, za mene, iznad mene, ispod mene, gospodaru moj, podari mi, podari mi svjetlo. Pojedini kažu da se ova doha uči prilikom odlaska do mesečida, kada se izlazi iz kuće do to što nije što ispravo. Dakle, ova doha se uči kao jedna od doha prilikom buđenja i sna ili prilikom odpočinjanja noćnog, noćnog namaza, kako bile želi mami Bukharija, muslim, E buda, Nesai, kako su naslovili jeli, po glavlje, ispod njega spominjali ovaj hadis. Pa dakle, ovdje u ovom vidimo da je Allah u poslanih alihi sallatu sallam sebe tražio svjetlo, pa nismo dakle mnogo, mnogo toga preći. Imam al-Kurtubi, Rahimahullah koji kaže, moguće je da se ovo svjetlo koje je tražio Allah u poslanih alihi sallatu odnosi na naše spomenute organe, da nam Allah subhanahu wa ta ta'lau njima podali svjetlo kojim ćemo sebi sutra osvjetljavati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 čim li ta djela. Allah subhanahu wa ta'vam ga odrasti mene, mene, mene, vaši probitori, mene, svi